Розділ сьомий. Військовий суд відбувся у вівторок вранці. Судили недовго і просто. Тільки виконали деякі формальності, що забрали якихось 12 хвилин. Та й справді, ні для чого було витрачати багато часу. Оборони не допустили, а за свідки викликали лише поранених шпигуна, офіцера та кількох солдатів. Присуд був вирішений заздалегідь. Від Монтанелі дістали неофіційну згоду. І суддям, полковник Феррарі, місцевий Драгунський майор та двоє офіцерів Швейцарської гвардії небагато лишилось роботи. Прочитали акт одвинувачення, вислухали свідків і ствердили підписами присуд, який потім з відповідною урочистістю виголосили засудженому. Він вислухав мовчки, і коли його спитали, що він має сказати, тільки нетерпляче махнув рукою. У нього на грудях була схована схустка, яку випустив Монтанелі. Цілу ніч він проплакав над цією хусткою, цілуючи її, ніби це було щось живе. На суді він стояв блідий і млявий. А на очах помітні були сліди сліз. Слова до розстрілу, здавалося, не справили на нього враження, лише трохи розширили зіниці, і все. Відведіть його назад до камери, сказав полковник, коли всі формальності були закінчені. Сержант, який, здавалося, отот -от розплачеться, Торкнув нерухому постать за плече. Овець здригнувся і глянув навколо. «Ах так?» – промовив він. «Я й забув». Щось подібне до жалю відбилося на обличчі полковника. Він не був жорстоким від природи, і в глибині душі соромився тієї ролі, яку відігравав протягом минулого місяця. Тепер, досягнувши головного, він ладом був піти на незначні поступки в межах своєї влади. «Не треба надягати наручників», сказав він, дивлячись на розпухлі, в кривавих синцях зап'ястя овода. «Він може залишатися в своїй камері. Камера для смертників занадто темна і похмура». І, повертаючись до племінника, додав, «Зрештою, це формальність, він закашлявся і засовував ногами від зніяковіння. Полковник покликав сержанта, що виходив з кімнати разом з ув'язненим. — Почекайте, сержанте, я хочу з ним поговорити. Овід не ворухнувся, Немов голос полковника не доходив до його вух. — Може, у вас є які-небудь доручення, що ви б хотіли передати друзям та родичам? Є у вас родичі? Відповіді не було. «Ну, ви подумайте над цим, і тоді скажете мені, або священникові. Я подбаюся, щоб все було виконано. Краще перекажіть свої доручення священникові. Він зараз прийде і пробуде з вами ніч. Якщо маєте ще якісь бажання...» Овід підвівся. «Скажіть священникові, що я хочу лишитися сам». У мене немає ні друзів, ні доручень. Але ви, очевидно, хотіли б сповідатись. Я нічого не хочу. Дайте мені спокій. Він сказав все це глухим, спокійним голосом, без виклику і роздратування, і повільно пішов до дверей. По дорозі Овець пенився. Я забув полковнику. У мене є до вас прохання». Скажіть, щоб завтра мене не зав'язували очей. Я буду стояти цілком спокійно. У середу на світанку його вивели у двір. Очевидно, йти йому було боляче. Він важко спирався на руку сержанта, шкотельгаючи більше, ніж звичайно. Але від утоми і покори на його обличчі не залишилось і сліду. Перевед жаху, що гнітив його в темній порожнечі Думки про загробний світ зникли разом з ніччю. Тільки засяяло сонце, і прийшли вороги, Як знову в ньому прокинувся воєвничий дух. Шість карабінерів, призначених виконати присуд, Вишукувалися проти обвитого плющем муру, Того самого потрісканого і напівзруйнованого муру, по якому він повз у ніч нещасливої втечі. Стоючи з карабінами в руках, солдати ледве стримували сльози. Свідомість, що вони мусять вбити овода, сповнювала їх невимовним жахом. Він з його гострими дотепами, невгамовним сміхом, ясною заразливою мужністю увійшов в їхнє сіре, похмуре життя, немов сонячний промінь. А тепер він мусив померти. Та ще й від їхньої руки. Це однаково, що померло б сонце. Там же у дворі під великим фіговим деревом його чекала могила. Її копали вночі під невільні руки, і сльози падали на лопату. Проходячи мимо, овіс зазирнув, посміхаючись у темну яму кинув погляд на зів'ялу траву і глибоко зітхнув, вбираючи в себе запашний дух щойно викопаної землі. Коло дерева сержант спанився, і овід подивився навколо з ясною усмішкою. «Тут ставати, сержанти!» Той мовчки кивнув головою. Щось перехопило йому горло, і він не міг би вимовити слова, навіть під загрозою смерті. Полковник, його племінник, лейтенант, який мав подавати команду, лікар і священник, були вже в дворі. Вони намагалися бути серйозними під променистим поглядом овода, що кидав їм веселий виклик. «Доброго ранку, панове!» а, -а, -а, -а! Його преподобі теж не полінувався так рано встати. «Як самаєте, маєте, капітане?» «Сьогоднішня наша зустріч приємніша для вас, ніж перша, правда?» «Я бачу ваша рука ще й досі на перевізі, а все тому, що я трохи схибив. Зате вже ці добрі молодці постараються краще за мене, правда ж, хлопці?» Він поглянув на похмурі обличчя карабінерів. Цього разу не треба буде пов'язки. Ну чого ж ви так зажурилися? Струнко, і покажіть, як ви влучно стріляєте. Незабаром матимете стільки роботи, що навряд чи вправитись. А сьогодні маєте на воду трохи набити руку. Сину мій, перебив його священник, підходячи до нього тим часом, як інші, відступили трохи назад, щоб залишити їх самих. Незабаром ти станеш перед лицем Творця. Невже ти не використаєш останніх хвилин, що залишилися в тебе для покаяння? Подумай, благаю тебе, який жах померти з усіма гріхами на душі. Коли ти станеш перед Верховним Судею, каятися буде пізно. Невже ти наблизишся до його грізного трону з жартом на вустах? Жартом ваше преподоб'є? Мені здається, ви помиляєтесь. Коли прийде наша черга, ми замість півдесятка старих карабінів наставимо гармати, і тоді ви побачите, як ми жартуємо. Вони наставлять гармати. Нещасний, невже не розумієш? «Над якою страшною безодною ти стоїш?» Вовід глянув через плече на викопану могилу. «І ви, ваше преподоб'я, гадаєте, що коли кинете мене туди, то вже і скінчили зі мною? Може, до певності покладете ще зверху камінь, щоб я бува не воскрес через три дні? Не бійтеся, ваше преподоб'я, я не піду на такі фокуси. Я лежатиму тихо, мов та миша. Де не покладете?» а гармати ми все ж таки наставимо. Боже, милосердний, вигукнув священник, прости цьому нещасному. Амінь, пробурмотів лейтенант глибоким басом, а полковник з племінником побожно перехрестилися. Не маючи надії, що засудженого можна якось надумити, священник відмовився від марних спроб і відійшов від нього – похитуючи головою і бурмочучи молитву. Далі все сталося швидко. Овець сам став на призначене місце, кинувши останній погляд на червоне і жовте проміння, яке, сходячи, кидало сонце. Він ще раз попросив, щоб йому не зав'язували очей, і глянувши на його мужні обличчя, полковник мимоволі погодився. Обидвом вони подумали, який тягар поклали цим на солдатів. Він стояв і посміхаючись дивився на них. Руки у карабінерів тремтіли. «Я готовий!» – сказав він. Лейтенант ступив вперед, трохи тремтячи від хвилювання. Він ніколи не віддавав ще команди при розстрілі. «Струнко!» «Готуйся! Плі!» Овець злегка похитнувся, але стояв. Одна невірна куля дряпнула його по щоці, і кілька крапель крові впало на його комір. Друга влучила трохи вище від коліна. Коли дим розійшовся, солдати побачили, що він стоїть, так само посміхаючись і витирає понівеченою рукою кров на щуці. Погано стріляєте, друзі, сказав він, і його ясний виразний голос різонув по серцю скам'янілих від жаху солдатів. Ану, спробуйте ще. Стогіне тремтіння перебігли по лаві стрільців. Кожен з них цілив у бік, потай сподіваючись, що смертний постріл завдасть рука сусіда, а не його. А овід усе стояв. І посміхався до них. Вони лише обернули страту в якесь катування, і страшну розправу треба було починати знову. Раптом їх охопив жах, і, опустивши карабіни, вони безнадійно слухали прокльони й докори керівництва, з тупим страхом, дивлячись у людину, яка, хоч вони її били, чомусь лишилася жива. Полковник грозився кулаками і несамовіто кричав, щоб солдати знову вишукувалися, взяли в руки карабіни і якнайшвидше поклали цьому край. Він теж розгубився, як і вони, і не міг глянути на страшну постать, що стояла, стояла і не хотіла впасти. Коли Овід заговорив до нього, він злякано здригнувся, почувши глумливий голос. «Що ж це ви, полковнику? Ви вели якихсь новобранців? А ну, може в мене вони стрілятимуть краще? Ну, хлопці, ей ви там, ліворуч! А ну, держіть вище карабіни!» «Та що ти, друже, це ж не сковорідка у тебе в руці, а карабін! Ну, готові? Струнко, готуйся! «Плі!» – крикнув полковник, кидаючись вперед. Він не міг стерпіти, щоб ця людина сама командувала при своїй страті. Знову пролунали безладні, несміливі постріли, і солдати збилися докупи, дико озираючись на всі боки. Один з них навіть не стріляв. Він кинув карабіну і, припавши до землі, стогнав. «Не можу! Не можу!» Дим поволі розтанув у промінні вранішнього сонця і вони побачили, що Овід упав. Але побачили й те, що він живий. З хвилину солдати і керівництво стояли, мов кам'яні, із з жахом дивилися на тіло, що корчилося і металося по землі. Раптом лікар і полковник з криком кинулися вперед, бо Овід став на одне коліно і, дивлячись у лице солдатам, знову посміхнувся. Е, знову промах! Спробуйте ще раз, хлопці! Може...» Він похитнувся і впав на траву. «Помер?» прошепотів полковник. Лікар, ставши на коліна, приклав руку до закривавленої сорочки і стихо відповів. «Сдається! Дяка Богові! Дяка Богові!» Повторив полковник, нарешті. Племінник торкнув його за руку. Дядько, там кардинал. Він коло брами хоче ввійти. Що? Він не війде, я не дозволю. Куди ж дивиться варта? Брама відхилилася і знову зачинилась. Посеред двору стояв Монтанелі і дивився перед собою непорушним, страшним поглядом. Ваше просвященство, благаю вас, це видовище не для вас. Страта тільки скінчилася. Тіло ще не. Я прийшов подивитись на нього, промовив Монтанелі, і полковника вразило, що він говорить і ходить, мов Сновида. Боже мій, вигукнув зненацька один з солдатів. Полковник швидко оглянувся. Закривавлена маса на траві, знову почала корчитися і стогнати. Лікар кинувся до овода і поклав його собі на коліна. «Швидше!» – розпачливо крикнув він. «Швидше! Кінчіть його, ви, дикуни! Заради всього святого! Це ж нестерпно!» По руках лікаря текли потоки крові, і, підтримуючи тіло, що билося у корчах, він сам трентів з голови до ніг. Коли він повів навколо себе безумним поглядом, шукаючи допомоги, над його плечима нахилився священник і приклав хрест до уст помираючого. В ім'я отця і сина Овід підвів голову з першуся коліно лікаря і глянув широко розкритими очима на розп'яття. Серед глибокої Немов морозом скованої тиші, він поволі підвів поранену праву руку і відвів хрест. Все лице його було в червоних плямах. «Падре, ваш Бог задоволений?» Голова його впала на руки лікаря. «Ваше Просвященство!» Кардинал стояв, наче остовпілий. І полковник Феррарі повторив голосніше. «Ваше Просвященство!» Монтанеллі підвів очі. «Він помер!» «Так, помер, Ваше Просвященство! Ходімо звідси! Це жахливе видовище!» «Він помер!» повторив знову Монтанеллі і знову глянув на обличчя страченого. «Я торкнувся його, і він помер». «Чого ж він, власне, сподівався від людини, в яку влучило стільки куль?» – призирливо прошепотів лейтенант. Лікар відповів йому теж пошепки, «Мабуть, його вразив вигляд крові». Полковник рішуче взяв Монтанелі за руку. «Ваше Пресвященство, не дивіться більше на нього». «Дозвольте капеланові провести вас додому!» «Так, я піду!» Монтанеллі повагом одвернувся від закривавленого тіла і пішов до виходу. А за ним рушили священник і сержант. Коло брами він спинився, оглянувся страшним яку привида лицем, на якому застигло здивування. «Він помер!» Через кілька годин Марко не підійшов до маленького будинку на горі, щоб сказати Мартіні, що йому вже немає для чого ризикувати своїм життям. Все вже було підготовлено для другої спроби визволити овада, бо новий план був далеко простіший, ніж перший. Умовилися, що другого ранку, коли процесія з тілом господнім проходитиме повз фортецю, Мартіні вийде з натовпу і вистрелить в обличчя полковникові. Під час загальної паніки 12 озброєних людей кинуться до брами, вдеруться до фортеці, і силоміць, захопивши ключі, проберуться в камеру в'язня. Виводячи його, вони вбиватимуть кожного, хто здумає їм перешкодити. Від брами мали відходити з боєм, щоб дати змогу відступити кінному загонові озброєних контрабандистів, які мали одвести овода до безпечної схованки в горах. З усього невеличкого гурту лише Джема нічого не знала про цей план. Мартіні не дозволив їй говорити. «Її серце не витримає», – зауважив він. Коли контрабандист стукнув садовою хвірткою, Мартіні відчинив скляні двері на веранду, і вийшов привітати його. «Що нового, Марконе? А?» Широкополий бриль контрабандиста був сунутий на потилицю. Вони сіли на веранді. Ніхто з них не промовив ні слова. Як тільки Мартіні побачив з-під бриля лиця Марконе, він все зрозумів. «Коли це сталося?» – спитав він після довгої мовчанки і звук власного голосу здався йому таким же сумним і безнадійним, як і все на світі. «Сьогодні на світанку!» – мені сказав сержант. «Він там був і все бачив». Мартіні понурив голову і зняв з рукава нитку. «Він повинен був завтра померти, а тепер бажана мета зникла». Як казкова країна золотих сонячних променів, що потьмарилася з настанням темряви, він знову повернеться у буденний світ: світ грасінні і галі, шифрування, писання памфлетів, партійної гризні між товаришами, підлих інтриг австрійських шпигунів, словом у старе млинове колесо, яке наводило на нього нудьгу. А десь у глибині його свідомості зяла безодня порожнеча, яку ніхто і ніщо не могло вже заповнити, бо овода вже не було в живих. Хтось запитав його, і він підвів голову, дивуючись, про що ще можна було говорити. «Що ви сказали?» «Як кажу, що вам доведеться повідомити їй?» Вираз жаху з'явився на обличчі Мартіні. Він закрив обличчя руками. «Як я скажу їй?» «Це однаково, що піти і вбити її!» «Як я скажу їй?» Але й не бачучи, відчув, як зригнувся коло нього Маркони і підвів голову. На порозі стояла джема. «Ви чули, Чезаре, сказала вона. «Всьому кінець. Його розстріляли. Розділ восьмий. Інтроїбо ад алтаре теї. Монтанелі стояв перед престолом, оточений священниками і гучним ясним голосом читав, інтроїд. Собор був залитий світлом. Святковий одяг, яскраві прикраси колон, вінки — все виблискувало яскравими, паровистими кольорами. Над розчиненим навстіж входом спускалися важкі пурпурові завіси. В гарячих променях червневого сонця вони палали, як пелюстки червоних маків на полі. Звичайно, на півтемні бокові алтарі були освітлені свічками і факелами чернечих орденів. Там же здіймалися хрести і корогви окремих парафій. Коло бокових алтарів теж стояли корогви. Їх шовкові зборки спускалися до землі позолочені китиці і древка, Яскраво пламеніли під темним склепінням. Світло, проходячи крізь кольорові шипки, забарвлювало всіма кольорами райдуги білі стихарі півчих і лягало на підлогу алтаря яскраво-червоними, жовтогорячими і зеленими плямами. За престолом блищала і іскрилася на сонці завіса із срібної парчі і на фоні цієї завіси, прикраси, вогнів, виступала непорушна постать кардинала в білому одязі, ніби мармурова статуя, яку вдихнули життя. Так повелося, що в дні процесії кардинал тільки був присутній на обідні, але сам не служив. Закінчивши індул він відійшов до престолу і повільно попрямував до єпископського трону, супроводжуваний низькими поклонами священиків та прочан. Його присвященство, мабуть, не зовсім здоровий, пошепки сказав один канонік другому. Він сьогодні якийсь сам не свій. Монтанелі схилив голову, і священик, що надівав на нього митру, Сипану дорогоцінним камінням, промовив. «Ви хворі, ваше Просвященство?» Монтанелі мовчки подивився на нього, ніби не впізнаючи. «Пибачте, ваше Просвященство!» пробурмотів священник, преклоняючи коліна, і відійшов, докоряючи собі за те, що перервав кардинала під час молитви. Відправа йшла звичайним порядком. Монтанелі сидів прямий, непорушний. Сонце грало на його виблизькувачому камінням Митрі на гаптованому золотому облаченні. Важкі зборки білої святкової мантії спадали на червоний килим. Світло сотень свічок вигравало в сапфірах на його грудях, але глибоко запалі очі кардинала залишались тьмяними, Сонячний промінь не викликав в них відповідного блиску. Під час виносу святих дарів кардинал підвівся з трону і став на коліна перед престолом. У плавності його рухів було щось незвичайне, і коли він піднявся і пішов назад, драгунський майор, що сидів у парадному мундирі за полковником, прошепотів, повертаючись до пораненого капітана. Подався старий кардинал, подався. Дивіться, ніби не жива людина, а машина. Тим краще, теж пошепки відповів капітан. З того часу, як була дарована ця проклята містя, він висить у нас каменем на шиї. Проте на військовий суд він дав таки згоду. Так, після довгих вагань. Господи Боже, як душно! Нам всім загрожує сонячний удар під час процесії. Шкода, що ми не кардинали, а то б над нами всю дорогу несли балдахін. Шш, дядечко на нас дивиться. Коли меса скінчилась і святі дари поставили в ковчег, духовенство попрямувало до ризниці змінити облачення. Почувся стриманий гул голосів. Монтенелі сидів непорушний, все так само, дивлячись вперед, ніби не помічаючи життя, що кипіло навколо і завмирало біля підніжжя його трону. Йому подали кадило, він підняв руку як автомат і, не дивлячись, поклав ладан у курильницю. Туховенство вернулося з ризниці і чекало кардинала в алтарі, але він сидів нерухомо, Священник, який мав прийняти від нього митру, нахилився і нерішуче промовив. «Ваше просвященство!» Кардинал оглянувся. «Що ви сказали? Може, вам краще не брати участі в процесі? Сонце пече нещадно!» «Яке мені діло до сонця?» Монтанелі промовив це холодно і повільно. А священкові знову здалося, що він розсердився. «Вибачте, ваше просвященство, я думав, що ви не здужаєте». Монтанелі підвівся, нічого йому не відповівши. На верхній приступці трону він зупинився і так само повільно спитав. «Що це?» Край його мантії лежав на приступках алтаря, і Монтанелі показував на вогненну пляму на Білому Атласі. «Це сонячний промінь. Він світить крізь кольорове скло, Ваше Пресвященство». «Сонячний промінь? Такий червоний?» Він зійшов із приступок і став на коліна перед престолом, повільно розмахуючи кадилом. Потім простяг його священникові. Сонце лягло кольоровими плямами, на його непокриту голову. Вдарило в широко відкриті, підведені вгору, очі і освітило багряним блиском білу мантію, зборки якої розправляли священники. Він прийняв від деяка на золотий ковчег і підвівся з колін під урочисту мелодію хору й органу. Служителі повільно підійшли до нього і підняли над його головою шовковий балдахін, де стали праворуч і ліворуч, і відкинули назад довгі зборки його мантії. Коли служки підняли її, процесія рушила вперед. Монтанелі стояв біля престолу під білим балдахіном, міцно тримаючи святі дари і дивлячись на процесію, що проходила повз нього. Подвоє в ряд Люди повільно спускалися з приступок із свічками, факелами, хрестами, коровами і йшли повз прикрашені квітами колони із-під малинової завіси, виходячи над порталом на залиту сонцем вулицю. Звуки співів поступово завмирали вдалині, переходячи в неясний гул, а позаду лунали все нові й нові голоси. Безкінечною стрічкою розгорталася процесія, і під склепінням собору довго не стихали звуки човгання ніг. Пройшли члени церковних приходів у своїх білих саванах із закритими обличчями. Потім з'явилися браття Милосердя, чорні з голови до ніг, їхні очі блищали в прорізах масок. За ними потяглися довгі ряди, Жебраючих монахів у чорних каптурах з босими загорілими ногами, далі всі в білому суворі домініканці. За ними йшли військові цивільні представники влади, драгуни, карабінери і члени місцевої поліції. Начальники міста йшли у повній парадній формі, оточені своїми офіцерами. Кінці йшли деякони з великими хрестами і два свічконосці запаленими свічками. Двірна завіса широко розсунулася, щоб пропустити їх. Зі свого місця під балдахіном Монтанелі на мить побачив яскраво освітлену сонцем застелену килимом вулицю і обвішані прапорами стіни будинку і одягнутих у білих дітей що кидали на бруківку троянди. Ах, ці троянди, які вони червоні! Повільно, в стронковому порядку просувалася процесія. Монтанелі відкрив хресний хід. Він спустився по приступках на середину церкви, пройшов під хорами, звідки лунали урочисті звуки органа, потім під завісою коло входу, такою нестерпно червоною, і вийшов на залиту сонцем вулицю. Криваво червоні троянди лежать в яночі на червоному килимі, розтоптані ногами численних перехожих. На хвилину зупинились біля дверей, поки представники світської влади поміняли носильники в балдахіну, і процесія знову рухалась вперед. І він з нею, тримаючи ковчег святими дорами. Навколо нього голоси півчих то широко розливаються, то завмирають, і такт ритмічно гайдаються кадила і рокочуть хвилі людського моря. І всюди кров і кров, килим стелився перед ним червоним потоком. Троянди лежали на камінні. Ніби плями розбризканої крові. Боже, милосердний, Невже підвладні тобі земля і небо Раптом почервоніли від крові? Але що тобі до цього?» Він глянув на причастя За кришталевою стінкою ковчега. «Що це стікає з обладки Між золотими променями І повільно капає на його біле облачення?» Ось так само капало з піднятої руки. Він бачив сам. Трава на тюремному дворі була зім'ята і червона. Вся червона. Так багато було крові. Вона стікала з обличчя, капала з простріленої правої руки і ушила гарячим червоним потоком з рани в боці. Навіть пасмо волосся було в крові. Так. Волосся лежало на лобі, мокре і скуйовджене. Цей персмертний піт виступив від жахливих мук. О, це понад усяке терпіння. Боже, ти сидиш на троні на небесах і дивишся вниз на муки і смерть. Невже ж їх мало? Невже потрібна ще тобі хвала і славословля, Тіло Христове розп'яте заради спасіння людей, Кров Христова пролита заради прощення їхніх гріхів, Невже цього мало? А ти справді спиш, мій любий, коханий? Ти ніколи не проснешся? Хіба могила так ревниво оберігає свою здобич, І чорна яма під деревом ніколи не відкриється? щоб випустити тебе хоч на хвилинку, мій синочку, мій хлопчику. Процесія скінчилась. Коли співи стихли, кардинал пройшов у собор між двома рядами ченців і священників, що стояли навколішки з запаленими свічками. Стомлено, але покірливо, закінчив кардинал церемонію, механічно виконуючи ритуал. Потім, благословивши всіх, він знову приклонив коліна перед алтарем і закрив руками обличчя. У голос священника, що читав молитву про відпущення гріхів, долітав до нього, як дальній відгук того світу, до якого він більше не належав. Запала тиша. Кардинал підвівся, і простяг руку, закликаючи до мовчання. Ті, хто вже йшли до дверей, повернули назад. По собору пронісся шепіт. «Його Пресвященство буде говорити!» Здивовані священники переглянулися і ближче присунулися до кардинала. Один з них спитав напівголосом, «Ваше Пресвященство, ви будете говорити з народом?» Монтанелі мовчки відсторонив його рукою, священики відступили, перешіптуючись. Проповіді в цей день не повинно було бути, це було всупереч всім звичаям, але кардинал міг зробити, як він хоче. Він, мабуть, повідомить народ про щось винятково важливе, про нову реформу Риму або спеціальне послання Святого Отця, із приступок алтаря Монтанелі глянув вниз на море людських облич. Жадібною цікавістю дивилися вони на нього, а він стояв над ними, нерухомий, схожий на привид у своєму білому облаченні. «Тихше, тихше!» – неголосно повторювався розпорядник процесії, і рокотання голосів поступово замерло як завмирає перри у верхів'ях дерев. Всі дивилися на нерухому постать, що стояла на приступках алтаря, і ось у мертвій тиші пролунав виразний, розмірений голос кардинала. В Євангелії від святого Іоанна сказано, «Бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб світ спасенний був через нього. Сьогодні у нас свято тіла і крові Визволителя, що загинув заради вашого спасіння. Ах, ця Божого, що взяв на себе гріхи світу, Сина Господнього, померлого за ваші гріхи! Ви зібралися, щоб вкусити від жертви, принесеної вам, і принести за це дяку Богові? І я знаю, що вранці, коли ви йшли вкусити від тіла Господнього, серця ваші були сповнені радості, і ви згадували про муки, що їх зазнав Бог Син, померлий заради вашого спасіння. Але хто з вас подумав про страждання Бога Отця, який дозволив розп'ясти на хресті Свого сина? Хто з вас згадав про муки отця, Що дивився на Голгофу З висоти небесного трону? Я дивився на вас сьогодні, Коли ви йшли урочистою процесію І бачив, як раділи ви в серці своєму, Що відпустяться вам гріхи ваші І раділи своєму спасінню. І ось я прощаю вас. «Подумайте, якою ціною було куплене ваше прощення? Велика його ціна! Вона більша, ніж ціна рубінів, бо вона ціна крові!» Трепет пробіг по рядах. Священники, що стояли в алтарі, перешіптувалися між собою і слухали, подавшись усім тілом наперед. Але проповідник знову заговорив, і вони замовкли. Отже, кажу вам сьогодні, я дивився на вас, на ваші немочі, ваші печалі, на малих дітей, що гралися коло ніг ваших, і душа моя сповнилася жалості до вас. Бо ви мусите померти. Потім я заглянув в очі дорогого сина мого і побачив у них Визволення кров'ю. я пішов своєю дорогою І залишив нести його Свій хрест. Ось воно, відпущення гріхів. Він помер за вас. І темрява поглинула його. Він помер і не воскресне. Він помер і не мав мене сина. О, мій хлопчику! «Мій хлопчику!» З грудей кардинала вирвався довгий, жалісний крик. І його нібилу напідхопили підхопили налякані голоси людей. Духовенство підвелося своїх місць, деяко не підійшли до проповідника і взяли його за руки. Але він вирвався і подивився їм в очі поглядом розлюченого звіра. «Що це?» Хіба не досить вже крові? Почекайте своєї черги, шакали. Ви вже насититесь. Вони позадкували і збилися вкупу. Бліді, тремтячі. Монтанелі знову повернувся до народу. І людське море захвилювалося, як нива, над якого пролетів ураган. Ви вбили його! Ви! Ви вбили його! І я... Допустив це, тому що не хотів вашої смерті. А тепер, коли ви приходите до мене з брехливим славослов'ям і нечестивими молитвами, я розкаююсь, я розкаююсь, що зробив це. Краще б ви погрузли в пороках і заслужили довічне прокляття, а він лишився б жити». Чи варті ваші зачумлені душі, щоб за спасіння їх було заплачено такою ціною? Але пізно, занадто пізно, я кричу, а він не чує мене. Стукаю коло його могили, але він не прокинеться. Сам стою я в пустелі і, відриваючи свій погляд від залитою кров'ю землі, де закопано світло очей моїх, Дивлюся у страшні порожні небеса. І відчаю охоплює мене. Я зрікся його, зрікся заради вас. Також же вам, ваше спасіння, беріть. Я кидаю його вам, як кидають кістку з граї псів. За бенкет заплачено, тож приходьте, приходьте, їжте доскочу. Людоїди, кровопивці, стріввятники, що годуються мертвочиною. Дивіться, ось приступок, тече гаряча кров. Вона тече з серця мого сина. І вона пролита за вас. Пийте ж її. вимажте собі лице цією кров'ю. Бийтеся за тіло. Рвіть його на шматки. І залиште мене. Ось тіло віддане за вас. Дивіться, як воно поранене і стікає кров'ю, а все ще тріпочеться в ньому життя, все ще б'ється воно в передсмертних муках. Візьміть же його і їжте. Він схопив ковчег із святими дарами, підняв його високо над головою і що сили кинув на підлогу. Метал задзвенів від удару об камінні плити. Духовенство юрбою кинулося вперед, і одразу двадцять рук схопили безумця. І лише тоді напружене мовчання народу порушили несамовиті істеричні зойки. Перекидаючи стільці й лавки, наштовхуючись у дверях один на одного, обриваючи завіси і гірлянди, люди з риданнями кинулися на вулицю. «Епілог». «Джема, там внизу вас питає якийсь чоловік?» Мартіні сказав це притишеним тоном, до якого вони обоє несвідомо звикли за останні десять днів. Тільки цей тон та ще якась повільність і рівність у мові й рухах свідчили про їхній сум. Джема закатаними рукавами і в фартусі Стояла коло столу І розкладала на ньому Маленькі пакунки з патронами Вона працювала зранку І тепер від проміння Сліпучого сонця Видно було, яке в неї змарніле Обличчя Хто там Чезаре? Що йому треба? Не знаю, голубко Він не схотів мені пояснити Каже тільки, що йому Треба поговорити з вами Ну гаразд вона скинула фартух і відкотила рукава. «Доведеться вийти до нього. Хоч, можливо, це просто шпигун. В усякому разі я сидітиму тут, в сусідній кімнаті. Якщо треба щось, гукніть. А коли його збудитесь, ляжте трохи, відпочиньте. Ви сьогодні цязінький день на ногах. Ні, я краще буду працювати». Вона повільно зійшла по сходах, а Мартіні мовчки простував за нею. За ці кілька днів вона постаріла років на десять. І колишнє вузеньке пасму сивого волосся тепер було вже дуже велике. Очі в неї весь час були опущені, а коли вона їх підводила, вираз їхній лякав Мартіні. У маленькій вітальні її чекав якийсь незнайомий чоловік. Випроставшись по військовому посеред кімнати, його весь вигляд і зляканий вираз обличчя, з яким він глянув на неї, підказали Джимі, що це солдат із швейцарської гвардії. Одягнений у селянську сорочку, очевидно, з чужого плеча, він увесь час озирався, немов боявся, що його впізнають. «Ви говорите по-німецькому?» – спитав він, Мало зрозумілою цюрівською говіркою. Трохи. Ви хотіли мене бачити? Ви, сеньора бола, я приніс вам листа. Листа? Вона почала тремтіти і сперлася рукою на стіл, щоб міцніше триматися на ногах. Я один із варти, он звідти. Він показав у вікно на фортецю. Це від. Чоловіка, якого розстріляли минулого тижня Він написав його в ніч Перед стратою І я обіцяв йому передати вам в руки Вона похилила голову Значить, все ж таки написав Я тому так довго і не приносив Пояснив солдат Він просив не давати нікому Окрім вас А я не міг вибратися раніше «Дуже вже стежать!» «Та треба було ще позичити цю одежину!» Він поліз за пазуху. На дворі було жарко, і згорнутий листок паперу, що він витяг, був не тільки брудний і пом'ятий, але й вогкий. Він постояв з хвилину, переступаючи з ноги на ногу, потім почухав собі потилицю. «Ви ж нікому не кажіть!» – несміливо промовив він – кинувши на неї недовірливий погляд. Я ризикував життям, ідучи сюди. Звичайно, я не скажу нікому. Почекайте хвилинку. Він повернувся до дверей, але джема спинила його і полізла по гаменець. Ображений, він оцехнувся. Не треба мені ваших грошей, сказав він грубовато. Я зробив це для нього, бо він попросив мене. Для нього я зробив би більше. Він був дуже добрий чоловік. Солдат запнувся, і Джема глянула на нього. Він витер очі брудним рукавом. «Ми мусили його розстрілювати», – прошепотів він. «Я і мої товариші. Солдат повинен слухатися наказів. Одразу не влучили, і мусили стріляти ще». А він сміявся з нас і називав новобранцями. Він був дуже добрий чоловік. Це пало довге мовчання. Потім солдат випростався, незграбно віддав честь і пішов. Кілька хвилин джема стояла непорушно з листом в руці. Потім сіла, коли відчинено вікна, почала читати. Лист був написаний олівцем, і деякі місця важко було розібрати. Але два перші слова, англійські, одразу впадали в око. «Люба Джим, Рядки раптом розпливлися, оповелися туманом, і вона втратила його знову, знову втратила. Побачивши це давнє дитяче ім'я, вона з новою силою відчула всю безнадійність своєї втрати. І в сліпучому відчаї простягла руки, немов уся вага землі, що лежала над ним, здавила їй серце. Потім взяла лист і читала далі. Завтра в досвіта мене розстріляють. Я обіцяв тобі все розповісти, і коли я Хочу виконати свою обіцянку, тому що зробити це зараз. Але зрештою, багато розповідати й не треба. Ми завжди розуміли одне одного без зайвих слів, навіть як були ще й далі. Отже, бачиш, моя Люба, нічого було побиватися, що ти колись мене вдарила. Звичайно, тобі це було важко, але пізніше я зазнав багато інших ударів, так само важких, і все ж таки пережив їх, а за деякі навіть іще й відплатив. І тепер я знову, як крипка в нашій дитячій книжці, забув її назву, живу і б'ю хвостом. Правда, це вже востаннє, бо приспіє ранок і фінітала комедія. Ти і я перекладемо це так. Мандрівний цирк закінчився, і ми складемо подяку Богові за те, що вони такі милостиві до нас. Це не дуже багато, але хоч щось. Ми повинні бути вдячними. Щодо завтрашнього ранку, то я хотів би, щоб і ти і Мартіні, як слід зрозуміли, що я цілком щасливий, всім задоволений, і не міг би просити кращої долі. «Перекажи це йому від мене!» Мартіні славний хлопчина і гарний товариш. Він зрозуміє. «Бачиш, Люба, я знаю, що вся ця темнота, повертаючись знову до таємних судів та страт, робить нам тільки добро, а собі лихо. І знаю я також, що коли ви, тобто ті, що лишаються жити, Триматиметесь одне одного, як слід їх битимете, то побачите великі події. Я ж вийду завтра у двір з таким легким серцем, як у дитини, що йде додому на канікули. Свою пальку до нашої спільної справи я вже вніс, і смертний вирок доводить, що зробив я це сумлінно. Вони вбивають мене, бо бояться». А чого ще людина може бажати? А втім, я бажаю ще одного. Людина, що йде на смерть, має право на деякі примхи. І моя примха – сказати тобі, чому я був такий грубий з тобою і так довго не міг забути давніх образ. Ти, звичайно, і сама розумієш, чому. Але мені просто приємно написати ці слова. Я кохав тебе, Джемо. Я кохав тебе, коли ти була ще маленькою незграбною дівчинкою в сицевому платічку і носила кіску з мешачий хвостик. І я кохаю тебе й досі. Пам'ятаєш той день, коли я поцілував тобі руку? А ти так жалісно попросила ніколи цього не робити. Це була негарна витівка, я знаю, але ти вже пробач. А тепер я цілую папір» де написано твоє ім'я. Отже, я поцілував тебе двічі і обидва рази без твоєї згоди. От і все. Прощай, моя Люба. Підпису не було, але в кінці стояв уривок з верша, який вони завчали разом ще дітьми. «Чи живу я, чи помру, я щаслива мушка». Через півгодини в кімнату війшов Мартіні. Півжиття він провів коло Джеми в мовчанні. Але тепер, упустивши оголошення, яке ніс показати їй, раптом обійняв її. «Чеммо, що таке? Та не ридайте ж так! Ви ж ніколи не плакали, Джеммо! Джемо, кохана!» Нічого, нічого, Чазари. «Я вам потім скажу!» «Я не можу зараз говорити про це!» Вона поспіхом поклала в кишеню залитий слідьми лист і висунулася у вікно, щоб сховати обличчя. Мартіні закусив губу. Після всіх цих років він зрадив себе, мов школяр, а вона навіть і не помітила. «Дзвонять у соборі!» сказала вона трохи згодом. І опанувавши себе, обернулась до Мартіні. Певно, хтось помер. Про це я й прийшов вам сказати, відповів Мартіні звичайним своїм голосом. Він підняв з підлоги оголошення і дав його Джемі, щойно надруковано великим шрифтом і облюмоване чорною рамкою оголошення оповіщало. Наш улюблений єпископ, його просвященство кардинал Монсеньор Лоренцо Монтанеллі Несподівано помер у Равенні Від розриву серця Вона швидко глянула на Мартіні І той, знизивши плечима, Відповів на невисловлену думку в її очах Що ж, Джемо, розрив серця Слова нічим не гірші від інших